la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C030 și 9. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânt de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. Tot prin harul și grija lui Dumnezeu, meditațiile acestea, ajunse fiind în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor lecțiuni a 30 de minute lungime fiecare, de maniera celui de astăzi. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu o meditație asupra versetului 4 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 6, căruia îi vom da citire de îndată ce mai întâi vom isprăvi de relatat o întâmplare interesantă din care avem de luat o învățătură deosebit de valoroasă. Cităm astfel undeva că directorul unei închisori a primit ordinul de la organele de stat să aresteze pe unul din subalternii săi, unul care era cu funcție destul de mare, acesta făcând Abuz de funcția lui pe care o avea în cadrul închisorii aceleia Săvârșise mai multe infracțiuni printre care una cerea neapărat închisoare Directorul general al închisorii așadar avea acum ordinul de arestare și de închidere al acestuia într-o celulă Fără să-i spune despre ce este vorba, l-a chemat la sine pe acesta și i-a spus Fii atât de bun și pregătește o celulă că îți vom aresta astăzi un bandit de seamă Deși toate celulele din închisoare sunt toate proaste, este totuși o deosebire între ele. Una tot mai are un pic de lumină, în timp ce altele sunt întunecoase de tot. Una este uscată, alta umedă, într-una mai ai loc să faci câțiva pași, alta e îngustă de tot și așa mai departe. Angajatul acesta cu funcție de conducere din cadrul închisorii, care îi disprețuia foarte mult pe deținuți, a ales celula cea mai proastă. N-a îngăduit să se pună nea nici măcar să saltea de paie, ci numai o rogojină ruptă și apoi a venit să raporteze directorului. Acesta a întrebat, ai pregătit celula cu tot ce trebuie? Da, am pregătit-o cu tot ce trebuie unui bandit. S-au dus amândoi acolo și directorul a văzut ce fel de celule pregătise. Crezi că e destul de bună? A stăruit directorul. Oh da, zise omul acesta plin cu răutate, pentru un bandit e cea mai potrivită. Atunci directorul a scos din buzunar ordinul de arestare și chemând gardianul lângă sine, îi spuse acestui angajat. Poftiți înăuntru, domnule director adjunct, dumneavoastră sunteți banditul. Și în felul acesta și-a pregătit celula unde avea să stea multă vreme. Dragii mei ascultători, să vedeți de ce v-am spus eu că avem de luat o învățătură copleșitor de importantă. Știți, noi românii spunem că cum își așterne omul, așa doarme. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Prin rugăciunea tatăl nostru, spusă de atâtea ori fără să ne dăm seama ce vorbim, prin rugăciunea aceasta, noi singuri cerem din partea lui Dumnezeu să se poarte cu noi exact cum ne purtăm noi cu cei ai noștri. Oare nu tocmai asta spunem noi când zicem și ne iartă nouă greșalele noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri? Adică să ne ierți numai atâtea câte le iertăm noi, să le faci greșiților noștri tot ceea ce le facem noi. Dragii mei! Fie că zicem rugăciunea tatăl nostru ca un papagal, așa se întâmplă în cele mai multe cazuri, fie că luăm aminte la ea, un lucru este sigur. Ce cerem noi lui Dumnezeu cu propria noastră gură, aceea ne va face. Chiar dacă vrem să încercăm să spunem atunci, Doamne, n-am știut, asta-i treaba noastră. El respectă voința și cererea noastră. Să știți. Putem să facem milostenii, fapte de bune, colive și să ținem toate sărbătorile cât am vrea de mult. Dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nici Dumnezeu nu ne va ierta nouă, pentru că noi am cerut lucrul acesta spunând rugăciunea tatăl nostru, chiar dacă nu am vrut să luăm aminte la ea. Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea care ne-a dat-o Domnul Iisus ca model, slăvit să fie numele lui Dumnezeu că ne-a lăsat-o, nu am nimic împotriva celor la care o spun, foarte bine, trebuie să o spunem, dar să nu uităm că atunci când spunem, iartă-ne nouă greșalele noastre, după cum noi iertăm greșiților noștri, prin aceasta ne pecetluim soarta veșniciei. Pentru că atunci Dumnezeu la ziua judecății, când ne va arăta pe câte ni le ține în seamă, ne va arăta că ni le ține în seamă pentru că și noi am ținut în seamă greșiților noștri și pentru că n-am vrut să iertăm greșelile greșiților noștri, nici El nu ni le poate ierta pe ale noastre pentru că așa i-am cerut în nenumărate rânduri ori de câte ori am spus rugăciunea aceasta. Să știi! toată răutatea, mânia și dorul de răzbunare pe care le simți, le urzești împotriva aproapelui tău care ți-a greșit, oricât de mult ți-ar fi greșit, sunt exact stările de care ai să ai parte în veșnicie, pe care singur ți le pregătești, după cum directorul acesta a adjunct un om foarte rău care era în sinea lui un mare infractor, Pregătind o celulă rea din răutate pentru un bandit, el însuși a avut parte de ea. Ce-a pregătit pentru altul a fost partea lui. Ce pregătești acum pentru cel care ți-a greșit, foarte mult ți-a greșit, te-a păgubit, ți-a stricat bunul renume, te-a jefuit, ia aminte, tot ceea ce ai împotriva lui acum se va întoarce împotriva ta în ziua Marii Judecăți. Nu-ți place să auzi lucrul acesta? Știu că nu-ți place, nici mie nu-mi place. Este o scăpare. Dacă vrei să ai parte la locul cu verdeață, dacă vrei ca Dumnezeu să nu-ți țină în seamă nimic din cele ce ai făcut, să nu ți nici tu în seamă. Și dacă vezi că nu poți să nu ții în seamă, că e o forță care te doboară și orice-ai face nu poți decât să-l urăști pe acela care ți-a făcut rău. Vino atunci, înaintea lui Dumnezeu, și spune, Doamne, Tată ceresc! Tu, acela la care m-am rugat și căruia ți-am cerut să-mi faci mie. Tot ceea ce-i fac eu acestuia, Doamne, nu pot să-l văd. Și dacă aș avea acum un pumnal în mână și aș avea puterea, l-aș împlânta în el. Dar îmi dau seama, Doamne, că pornirea pe care am împotriva lui e și împotriva mea și nu pot să scap de asta. Ai milă de mine, păcătosul. Curățește-mă, Doamne, schimbă-mă, înnoiește-mă. Naște-mă din nou din firea ta de Dumnezeu, că apoi... Prin fiind cu firea Domnului Isus Hristos care s-a rugat pentru răstignitorii Lui să cer și eu milă și îndurare pentru cei din jurul meu, iar în ziua mare a socoterilor, Doamne, de mila și îndurarea Ta să am parte, așa după cum prin Duhul Tău cel Sfânt am făcut și eu parte de milă și îndurare celor din jurul meu. Dragul meu ascultător, nu privi cu ușurință această rugăciune, nu privi cu ușurință gândurile acestea, nu trece ușor pe lângă aceste spuse, pentru că te privesc direct. Vrei sau nu vrei, te gândești sau nu te gândești, în ziua cea mare a veșniciei, cum ți-ai așternut, așa e să dormi. Fă bine acum, cere Domnului Iisus pocăință dacă nu ești pocăit și i te cu firea Lui, cu Duhul Său cel Sfânt, pentru că atunci când vei ajunge în slăvile cerești să ai parte de tot binele pe care l ai dorit celor din jurul tău prin puterea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, să ne arăți la toți deopotrivă, mie care vorbesc și ascultătorilor care ascultă, să ne le arăți la toți deopotrivă că tot ceea ce facem celor din jurul nostru se va întoarce asupra noastră pentru că noi am cerut așa, iar tu ne respecti dorința. Ajută-ne, te rugăm frumos, să privim cu toată seriozitatea aceste momente minunate de cercetare, cei care nu s-au pocăit să se pocăiască pentru ca prin pocăință să primească firea ta de Dumnezeu, iar noi cei care ne-am pocăit, dar nu suntem foarte atenți în umblarea noastră și de multe ori, Doamne, și eu și toți credincioșii la oaltă dăm voie câte o, unei porniri roile împotriva celor din jurul nostru, ajută-ne și noi să ne pocăim din nou cu privire la toate gândurile lipsite de dragoste față de cei din jurul nostru și în felul acesta trăim. Că de Duhul Tău cel Sfânt De Duh de dragoste și de bunăvoință și de îngăduință Să putem, Doamne, în veșnicie, Să împărățim împreună cu Tine Și împreună cu acei cărora le iertăm toate Lucrează Tu și asupra acestora Și să înțeleagă că dacă nu le-am vrut răul Și nu ne-am răzbunat Am făcut-o din dragoste pentru ei Ca și ei să capete mântuirea Îți mulțumim pentru această cale minunată Pe care ai rânduit-o Numele Tău să fie cinstit, slăvit și lăudat. En veci de veci, amin. Iar tămă, iar tămă, iar tămă. Într-gind în nesinții pentru pătima întrivir, pentru vorba fără har, două mei artemide iar, pentru gândule nesfintit, pentru pătima. Haideți acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 4 al capitolului 6 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă, Aici apostolul Pavel ceartă pe Corinteni, biserica din Corint, pentru faptul că aveau între ei judecăți, aveau probleme și se duceau la tribunalele din lume să îi împace. Aici el le spune, dacă aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Uitați ce trebuie să știm. În primul rând, creștinii, ca oameni noi, născuți din Duhul lui Dumnezeu, nu trebuie să aibă neînțelegeri între ei și mai ales neînțelegeri cu privire la lucrurile vieții acesteia, lucruri pământești. Ei doar așa au devenit creștini, lepădându-se și ei de ei înșiși și de lucrurile pământești, iar dacă se folosesc de ele, se folosesc ca oameni liberi, ca și când nu le-ar avea. Lupta lor, lupta creștinilor, este lupta cea bună a credinței, lupta pentru câștigarea bunurilor viitoare, lupta pentru a deveni mai sfinți, mai iubitori, mai plini de râvnă pentru propovăduirea Evangheliei sufletelor robite de păcat și de duhul lumii. Lupta pentru lucrurile pământești, este o piedică în calea mântuirii atât pentru ei cât și pentru ceilalți oameni care n-au auzit încă de Evanghelie. Este o notă falsă în armonia vieților de reprezentanța împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Am citit noi la Romani 2 cu 21 Tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici că lucrurile pământești, aplicat acum la versetul nostru, pier, îți legi inima de ele, ba încă te mai și judeci cu alții pentru apărarea lor? Tu care spui că te-ai lepădat de euul vechi, umbli acum tot timpul să-i satisfaci poftere? Repetăm, creștinii între ei nu trebuie să aibă neînțelegeri și mai ales pentru lucruri pământești. E o mare rușine și un mare păcat. Și rușinea este mai mare când, pentru rezolvarea neînțelegerilor, se duc la oameni nepocăiți, oameni care ei înșiși au nevoie de izbăvire din păcat și din robia lucrurilor pământești. Deci, întreabă Pavel, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Trebuie să înțelegem bine, Sfântul Apostol Pavel nu disprețuiește prin aceasta pe judecătorii rânduiți de autorități, căci el din dă de a respect autorităților așa cum ne învață în Romani, capitolul 13. În adunarea lui Dumnezeu însă, adunarea celor născuți din nou, un judecător pământesc nu are niciun rol, pentru că aici sunt lucruri care trebuiesc judecate duhovnicește și Duhul Sfânt nu îngăduie ca oamenii firești să se amestece în biserică. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit din nou, să ne cercetăm adânc în lumina lui și întrucât atârnă de noi să îndreptăm tot, ce trebuie îndreptat, fără nici o amânare. La versetul 5 din 1 Corinteni 6, apostolul Pavel le spune, Spre rușinea voastră zic lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? În biserica Domnului alcătuită numai din oameni născuți din nou, toți trebuie să fie înțelepți după măsura creșterii fiecăruia. Toți trebuie să contribuie la bunul mers al ei după darul primit de fiecare. Biserica își are viața în Hristos, capul ei. Din el primește zilnic tot harul de care are nevoie, pentru că ea nu poate fi nicio clipă în afara lui. Biserica în afara Domnului Iisus Hristos nu există. Toți creștinii din care este alcătuită biserica își au existența duhovnicească în Hristos. În afară de Hristos nu poate fi cineva creștin și dacă este cineva în Hristos în mod nemijlocit este și înțelept și sfânt și neprihănit pentru că Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, sfințenie, neprihănire și răscumpărare. Așa cum am citit nu cu multă vreme în urmă la 1 Corinteni 1 cu versetul 30. Creștin prost e o rușine, prostia e o roadă a păcatului. Cum poate fi cineva prost dacă este născut din nou și trăiește în Hristos înțelepțiunea așa cum trăiește peștele în apă, vorbind despre lucrurile duhovnicești? Spre rușinea voastră, spune Pavel, Zic lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Nu numai un singur om înțelept trebuie să fie în biserică, dragii mei, ci toți, după măsura creșterilor, în omul cel nou. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel căuta să retrezească rușinea creștinilor din Corini. Ei toți trebuiau să fie înțelepți, toți trebuiau să fie neprihăniți și atunci nu se mai ajungea la starea tristă de dezbinare, ceartă și de sprâu. Cine nu-i înțelept duhovnicește, nu poate nici să iubească cu adevărat, nu poate nici să biruie în lupta credinței și nu poate nici să deosebească răul de bine. Înțelepciunea înseamnă lumină. Cine este în Hristos, soarele neprihenirii, nu poate trăi în întuneric. La versetul următor, versetul 6 de la 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul Pavel îi ceartă și le spune, dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Vai, cât de fals și strident sună la ureche fraza aceasta, un frate se duce la judecată cu un alt frate. Chiar și pentru urechea unui necredincios sună rău, cu cât mai mult pentru urechea înnoită prin Duhul Sfânt. Lucrul pe care îl amintește Sfântul Apostol Pavel creștinilor din Corint e înspăimântător. Duhul de ceartă și Duhul de partidă, moștenirea omului vechi, au rămas în ei producând mari pagube duhovnicești. Totuși, ei mărturiseau că sunt urmașii celui care nu s-a luat la ceartă, care nu s-a judecat cu nimeni, care nu și-a apărat drepturile sale, care a venit să dărâme orice zid de despărțire între suflete și care a adus dragostea și pacea între oameni. Purtarea acestor creștini însă din Corint nu numai că a întristat pe Domnul lor, ci era și o otravă pentru dragostea frățească, dragoste ce trebuie să fie între ei și oare nu dădeau ei prin purtarea lor o pildă rea păgânilor despre credința în Domnul Isus, Cum puteau ei vorbi despre iubire când nu se înțelegeau unii cu alții? Cu câtă răbdare îi învață Sfântul Pavel pe acești copii lui Dumnezeu să meargă pe urmele Domnului Isus. Marele Apostol arată aici o latură nepotrivită a purtărilor, recurgerea la judecătorii necredincioși. Un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Tălcuind acest loc din Scriptură, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Păcatul este îndoit și că se judecă și că au ajuns să se judece la cei necredincioși. Dacă faptul de a se judeca frate cu frate este prin sine însuși păcat, cu cât mai mult când se judecă la cei de afară, numai atunci când lăsăm slobozenie omului cel vechi, atunci ajungem în stări ca cele din adunarea creștină din Corint. Fraților, veghere și luptă ca să nu mai cădem în ispită. În versetul următor, la versetul 7 din 1 Corinten 6, apostolul Pavel continuă să-i certe spunându-le Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Certurile judecățile și dezbinerile între creștini sunt un cusur, și tot ce are cusur nu poate sluji cauzei Evangheliei pe pământ. În vechime, jertfele care aveau cusururi, un miel șchiop sau vită oarbă, nu erau primite de Dumnezeu, așa cum vedem la Leviticul 20 și 2. Lui Dumnezeu trebuie să-i dăm tot ce avem mai frumos și din starea cea mai frumoasă, pentru că și El ne-a dăruit ce a avut mai frumos și mai scump ca să fim mântuiți. El ne-l-a dat pe Domnul Isus singurul său fiu, ca jertvă pentru păcatul nostru. Toată lucrarea pe care o fac creștinii pentru Dumnezeu dintr-o stare de dezbinare și păcat, nu este primită și nu aduce roade. Este o jertfă care are cusur. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? O, oh, dar ca să poți răbda paguba, trebuie ca să fii mai întâi lepădat de tine însuți, să fii născut din nou și să fii mort față de lume, un mort nu se mai împotrivește nimănui și nu se mai tulbură de nimic numai creștinul adevărat poate răbda paguba, el nu mai are ce păgubi pentru că s-a predat cu tot ce are Domnului și atunci tot ce vine asupra lui e numai câștig pentru urmașul lui Hristos și paguba este tot un câștig pentru că toate lucrează împreună spre binele lui acela care poate să rab de lovituri este cel mai tare. Cel care poate să rab de paguba este cel mai bogat. De ce nu răbdați mai bine paguba? Întreabă Pavel. Iată o întrebare pe care o pune el creștinilor din Corint și ne pune și nouă creștinilor de astăzi. Care este răspunsul nostru? Cine nu vrea să păgubească nimic în cele pământești Dovedește că nu s-a lepădat Cu adevărat de ele Că nu bea cu adevărat Din apa vieții care îi potolește Orice sete Că nu trăiește din belșug Belșugul casei lui Dumnezeu Cum este arătat la Psalmul 36 cu 8 Și încă un adevăr de preț Dumnezeu nu lasă în pagubă Pe cel care rabdă paguba În mod nesilit El acopere totul Harul său. Numai cei care se tem de sărăcie nu pot răbda paguba. Numai cei care își apără eu nu pot suferi să fie nedreptățiți. Dar cei care s-au lepădat de Sine, și care s-au contopit cu Domnul Isus, devenind una cu El, nu mai pot fi păgubiți cu nimic. Ei au totul deplin în mântuitorul lor, cum scrie Coloseni 2 cu 10. Ei au tot ce privește viața și evlavia în Hristos, cum spune la 2 Petru, capitolul 1 cu versetul 3, ei pot totul în Hristos care îi întărește. Filipenii 4 cu 13 Aceasta este cu adevărat o viață fericită. Să poți trăi liniștit indiferent că ai și că nu ai să poți rămâne liniștit atunci când ți se ia ce este al tău, tot atât de liniștit ca și atunci când ți se dă, știind că fie că ți se ia, fie că ți se dă, amândouă împrejurările lucrează deopotrivă la binele tău veșnic, ce ne-am putea dori mai mult pentru viața aceasta care trăim pe pământ? Doamne Dumnezeule îți mulțumim pentru Domnul Isus Hristos prin care ai făcut posibil și pentru noi să fim născuți din tine și să primim tot ceea ce se întâmplă cu noi pe pământul acesta direct din mâna ta pentru că totul este dirijat de tine până la firele de păr care ne cad din cap și pe acele anile numeri. Mulțumim pentru o viață atât de strălucită și de de care ne-ai făcut parte în Domnul Isus Hristos. Mulțumim pentru Duhul Tău Cel Sfânt care vine și împlinește în noi tot ceea ce a câștigat El pentru noi la cruce. Dorim din toată inima, Doamne, să ne arătăm cât mai ascultători și mai zeloși, în a asculta de Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca viața Domnului Isus să se dezvolte cât mai mult în noi și să fie văzută și cei de cei din jur și cât mai mulți să vină la mântuire. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului C039 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toate harurile acestea mari și minunate, slăvite și veșnice ale lui Dumnezeu să fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Sufletul. Căl din cer, se